Лю – це сінь. Вічна – життя смерті. Текст читає Сергій Оробчук. Частина 5. Рік 67-й епохи сховищ. Спіральний рукав Оріона в чумацькому шляху. Скролити безкінечний потік даних було роботою співака, але справжнім його захопленням стало встановлення їх правдивості. Співак чудово розумів, що його робота не є аж надто унікальною. Він просто заповнював відсутні фрагменти. Але це мав хтось робити, і він навчився отримувати від такого процесу задоволення. Якщо згадувати про приємні моменти, то коли ця насінина відділилася від материнського світу, він іще був пристанищем радості і задоволення. Але відколи між материнським та океанськими світами розпочалася війна, радості поменшало. Відтоді минуло понад 10 тисяч відтинків часу, і в материнському світі на цій насінині Залишилося не так багато розваг. Щастя, минулих часів можна було віднайти хіба що у старих музичних записах, наспівувати які одна з небагатьох від душин сьогодення. Переглядаючи дані, співак якраз наспівав одну з пісень. Я бачу свою кохану, лечу я до неї, аби чим скоріше віддати мій подарунок. Маленький шматочок затверділого часу, посмогований прекрасними відмітками, він здається м'яким, мов мул на мілковідді. Співак не нарікав на долю. Виживання вимагає значних мисленнявих зусиль і витрат енергії. Ентропія Всесвіту дедалі збільшується, зменшуючи водночас ступінь упорядкованості, немов гігантський чорний птах, що розкинув безмежні крила, тисне згори на все суще. Але системи з низькою ентропією все ще були здатні стримувати її, бо навіть зменшувати. Ступінь упорядкованості в них зростав, немов фосфоресцентні утворення здіймалися з темряви морських глибин, прагнучи досягнути поверхні. У цьому й полягав сенс, вищий за будь-яку насолоду. Аби зберегти цей сенс, системи з низькою антропією мали існувати і в майбутньому. Намагання зрозуміти щось вище за це були чистим безглуздям. Подібні речі не варто навіть обмірковувати, бо все одно нічого нового не відкриєте, лише накличете біду, не кажучи вже про вершину піраміди сенсу, і могло не бути взагалі. Повертаючись до координат, існує багато їх різновидів, які зараз розлітаються космосом, подібно до материчних комах, що літали у небі материнського світу. Збір координат був завданням головного ядра, яке заковтувало всю інформацію, що поширювалася космосом. Середню, довгу та легку мембрану, а одного дня можливо й коротку мембрану також. Головне ядро запам'ятовує місце розташування всіх зірок. Узгоджує з різними проєкціями та комбінаціями, визначаючи координати відправлення повідомлень. Казали, що головне ядро здатне вирахувати положення всіх зірок, що миттєм впродовж 500 мільйонів відтинків часу. Співак жодного разу не перевіряв правдивість цього твердження, бо це було чистим безглуздям. У ті далекі часи кластери з низькою ентропією траплялися у Всесвіті досить рідко, і не могло бути й мови про еволюцію генів, переховування та зачищення. Але тепер – крийся добре, очищуй заповзято. Однак з усього масиву координат лише невелика частина була правдивою. Сліпа віра у фіктивні повідомлення спричинить очищення порожніх світів. Це було марнотратство енергії, але була й інша шкода. Ці порожні світи могли стати в пригоді у майбутньому. Відправники неправдивих координат – дійсно нерозумні істоти, і щасно вони отримують відплату за це. Існує кілька правил, яких можна дотримуватися, оцінюючи правдивість координат. Наприклад, пакетний сигнал із координатами почасту виявляється неправдивим. Але подібні правила були суто евристичними. Якщо ви хотіли з високою часткою вірогідності визначити правдивість координат, вам доводилося користуватися інтуїцією. Головне ядро цієї насінини не могло стати вам у пригоді. Навіть над ядро материнського світу не допомогло б вам у розв'язанні цієї задачі, тому й досі існувала потреба у присутності тіла з низькою інтропією. Співак володів такою здатністю, але це було не якимось особливим його талантом чи інстинктом а саме інтуїцію, натренованою протягом десятків тисяч відтинків часу. Набір координат в очах невтаємниченого мав вигляд простої решітки, проте співакові вона здавалася живою. Кожна деталь мала значення. Наприклад, яку кількість орієнтирів було використано, яким чином позначена зірка ціль, і безліч інших дрібних нюансів. Звісно, головне ядро також надасть певну інформацію. Хронологічні записи, пов'язані з цим набором координат, напрямок до джерела мовлення та тривалість передачі. Усе разом органічно складеться в єдине ціле, і в свідомості співака постане образ самого мовця. Дух співака перетне прірву простору та часу, перегукнеться з духом мовця і відчує його страх і занепокоєння. Також будуть і інші, незвичні для материнського світу почуття, такі як ненависть, ревнощі, жадібність тощо. Але головним чином – страх. Зі страхом – Координати набувають правдивості. Для всіх тіл з низькою ентропією страх є запорукою виживання. Цієї миті співак помітив правдиві координати в безпосередній близькості до напрямку руху насінини. Координати транслювалися за допомогою довгої мембрани, і навіть сам співак не міг до пуття пояснити, чому він вирішив, що ця передача є правдивою. Інтуїцію це завжди можна пояснити. Він ухвалив рішення зачистити передачу, бо все одно інших занять не було. Його співо це аж ніяк не перешкоджало. Неважливо, помилився він чи ні. Зачистка не була ювелірною роботою і не вимагала абсолютної точності. Отім, вона також не була невідкладним завданням, просто колись все одно довелося б її зробити. Саме через це його посада не вважалася престижною. Співак вийняв із збройного відсіку насінини кульку чистої маси і почав шукати поглядом зірку, на яку вказували координати. Головне ядро спрямувало його погляд, немов спис, що летів зуряним небом. Співак утримував кульку маси щупаком силового поля, готуючись до пострілу. Але коли нарешті роздивився позначене місце, то розслабив щупак. Однієї з трьох зірок бракувало, а на її місці клубочився білий зоряний пил, немов щойно вийняті китові тельбухи. Світ уже зачищений, і тут більше нічого робити. Співак повернув кульку маси до сховища. Робота завершилася, навіть не почавшись. Він активував у головному ядрі програму з відстеження точки пострілу кулькою маси яка знищила цю зірку. Імовірність успіху подібного задуму була близькою до нуля, але за протоколом він мав це зробити. Програма швидко закінчила моніторинг, безрезультатно, як і завжди. Незабаром співак зрозумів, чому світ зачистили з таким поспіхом. На його околицях, десь на відстані половини структури цього світу, він угледів сліди туманності, які повільно оберталися. І якщо аналізувати ці два явища порізно, то важко зрозуміти причини появи цієї туманності. Однак, якщо зробити прив'язку до координат трансляції, то одразу стає зрозуміло, звідки вона взялася. Туманності, що повільно обертаються – небезпечний знак. Саме тому світ зачистили так швидко. З'ясувалося, що існують інші сутності з низькою ентропією, наділені інтуїцією, кращою за його. Воно й не дивно. Як казав старіщина, якими швидкими ви не були б, у Всесвіті точно знайдеться хтось швидший від вас. А оскільки повільними ви не виявилися б, завжди є хтось повільніший. Щиро кажучи, будь-яка трансльована координата буде рано чи пізно зачищена, це просто питання часу. Вам цілком може здаватися, що ця координата неправдива, але в сотнях мільйонів інших світів із низькою ентропією існують сотні мільйонів інших чистильників, серед яких точно знайдеться бодай один, який вважатиме саме цю координату правдивою. Усі сутності з низькою ентропією мають ген зачищення, який є їхнім інстинктом. Окрім того, зачистка була некропіткою справою. У всесвіті крізь розкидані потенційні джерела сили, і вам лише треба змусити їх зробити зачищення за вас. Це не вимагало жодних зусиль, навіть не відволікало від співу. Співак міг просто терпляче чекати, допоки правдиві координати, зрештою, зачистять інші невідомі тіла з низькою ентропією, проте це не пішло б на користь материнському світу та насінині. Оскільки співак отримав координати і поглянув на вказаний світ, то становив із ним певний зв'язок було б наївним вважати, що такий зв'язок залишиться одностороннім. Досить згадати великий закон синхронності виявлення. Якщо ви змогли відшукати світ із низькою ентропією, то і цей світ зможе рано чи пізно роздивитися вас. Це лише питання часу. Тому чекати, доки інший закінчає за тебе роботу, просто небезпечно. Наступним завданням було перемістити ці вже безплідні координати до бази даних. Архіву, який називався похованням. Цього також вимагав протокол. Звісно, вся супутня інформація координат, історичні записи, тощо, також відправиться до архіву, так само як у материнському світі за звичаєм із з останками хоронять особисті речі. Серед особистих речей виявилося дещо, що змогло привернути увагу співака. Три записи спілкування загиблого світу з іншим адресатом, яке відбулося з використанням середньої мембрани. Середня мембрана була найменш ефективною, найпримітивнішою споміж інших. Більшість у спілкуванні віддавала перевагу використанню довгої мембрани, але подейкою, що для цього можна використовувати навіть коротку. Якщо це виявиться правдою, то абонети стануть рівними богам. Але співакові подобалося працювати з середньою мембраною. Він вважав, що вона наділена простою красою, яка символізувала епоху сповнену радістю. Співак часто компілював примітивні повідомлення з мембрани у тексти пісень, які було так приємно співати. Звісно, він зовсім не розумів сенсу повідомлень, та це й не було потрібно. За винятком координат, інформація з примітивних повідомлень не була аж надто корисною. Краще було просто насолоджуватися їхньою музикою. Але цього разу співакові вдалося зрозуміти частину повідомлення, оскільки воно мало систему автодекодування. Хоча співак зміг вловити лише загальні образи описуваних подій, йому відкрилося чаруюче дійство. Спочатку інший світ передав повідомлення за допомогою примітивної мембрани. Особини з низькою ентропією не зачепили свою зірку, співак вирішив називати їх щипачами. мов стародавні музики материнського світу, які перебирали струни цитр. Саме це повідомлення містило систему автодекодування. Хоча ця система була вкрай примітивною, цього виявилося достатньо, аби співак зміг зрозуміти, що послання знищеного світу містило ту саму систему, а отже було відповіддю на перше повідомлення. А ще неймовірнішим виявилося те, що чіпачі надіслали свою відповідь надзвичайно цікаво. Співак раніше чув про світи з низькою ентропією, в яких відсутні інстинкти переховання та зачищення, але на власні очі бачив уперше. Звісно, ці три сеанси зв'язку між двома світами не містять точної інформації про місце їхнього розташування, проте дають уявлення про відстань між ними. Якби їх відділяла значна відстань, це не становило б для них жодної проблеми, але відстань між ними була просто мізерною. Лише 416 структур. Тобто вони фактично приклеїлися один до одного. Таким чином, знаючи місце розташування одного зі світів, можна легко з'ясувати, де розташований інший. Це було лише питанням часу. Саме так відкрили світ Шипачів. За 9 відтинків часу після перших трьох повідомлень відбулася ще одна трансляція. Шипачі знову активували свою зірку, щоб передати повідомлення. З координатами. Головне ядро достеменно визначило, що це координати. Співак поглянув на зазначену зірку і виявив, що цю систему зачистили приблизно 35 відтинків часу тому. Він подумав, що ймовірно помилився. У щипачів все-таки був ген переховування, бо неможливо мати ген зачищення і не мати до пари іншого. Але, як і більшість інших мовців, вони вочевидь не мали технології зачистки. Стає ще цікавіше. Чому ж тоді хтось із низькою антропією, зачистивши систему з трьома зірками, не зробив того самого зі щіпачами? Пояснень не бракує. Можливо, вони просто не помітили первісного обміну трьома повідомленнями, оскільки інформація, що передається найпримітивнішою мембраною, часто лишається поза увагою. Але поміж мільйонів світів хтось усе-таки мав це помітити, як ось співак тепер. Навіть якби він пропустив, це стало б надбанням іншої істоти з низькою ентропією. Питання лише в часі. Не слід виключати можливість, що щіпачів помітили, але вирішили, що спільнота з низькою ентропією не наділена геном переховування, не становить серйозної загрози і не вартує такого клопоту. Але це помилка. Велика помилка. Якщо шипачі дійсно не мають гене переховування, то вони не бояться відкриття факту свого існування і будуть експансивно рости та нападати без остраху, Принаймні, допоки їх не знищать. Але цей випадок був іще загрозливішим. Через 9 відтинків часу, після обміну трьома повідомленнями, відбулася передача координат іншої системи. Ще через 60 відтинків часу координати знищення тризіркового світу були передані вже за допомогою довгої мембрани з якогось іншого місця. Такий ланцюг подій малював лиховісну картину великої небезпеки. Зачистка тризіркової системи відбулася 12 відтинків часу тому, тож щипачі мали зрозуміти, що їхнє місце перебування теж розкрито. Єдиним виходом для них було б закутатися туманністю, що повільно обертається, або продемонструвати відсутність небезпеки для інших і не провокувати нападів. Але вони цього не зробили. Можливо, вони не мають відповідних знань? Але після першого використання власної зірки для розсилання повідомлень минуло достатньо часу, щоб навчитися цього. Можливо, вони вирішили просто цього не робити? Якщо так, то щіпачі становлять надзвичайну небезпеку, значно більшу, ніж той знищений світ. Крийся добре, очищуй заповзято. Співак окинув оком світ щіпачів. Цілком стандартна зоряна система, якій лишилося існувати ще принаймні 1 мільярд відтинків часу. Система мала вісім планет: 4 рідкі планети гіганти та чотири кам'янисті планети. Досвід підказував співакові, що цивілізація з низькою ентропією, яка відіслала первісне повідомлення, мешкає на одній із кам'янистих планет. Співак активував велике око. Він украй рідко користувався цим приладом, оскільки не мав достатньо повноважень для цього. Що ти замислив? напосів старшина на сінині. Велике око зараз дуже зайняте. Я хотів би поглянути зблизька на один зі світів із низькою ентропією. Це не твоя робота. Для виконання твоїх завдань тобі вистачає обладнання. Мені просто стало цікаво. Велике око має значно важливіші цілі для спостереження. У нас немає часу задовольняти твою цікавість. Повертайся до виконання своїх обов'язків. Співак не наполягав. Посада очищувача належала до найнижчого рангу на насінині. Усі ставилися до нього зневажливо, вважаючи його роботу простою рутиною. Але вони забували, що випадки трансляції координат часто становили значно більшу небезпеку, ніж добре заховані світи. Лишалося розпочати процедуру зачистки. Співак знову вийняв кульку маси зі сховища і раптом збагнув, що використовувати звичні засоби для зачистки світошівпачів було помилкою. Їхня зоряна система мала іншу ніж знищена сусідка структуру, в ній були сліпі плями. Використання кульки маси може залишити незачищені ділянки, і всі зусилля підуть прахом. Для гарантованого ефекту треба скористатися двовимірною фольгою, але співак не має повноважень обирати її як зброю на власний розсуд, тому повинен отримати дозвіл від старшого. «Мені потрібна двовимірна фольга для повної зачистки», – повідомив він старшому. «Використання дозволяю». Негайно відізвався той. Шматок фольги з'явився перед співаком. Він зберігався в запечатаній упаковці і сяяв кришталевою чистотою. Хоча цей різновид зброї не був унікальним, він не подобався співакові. Дорогий набій приховував у собі жорстоку смерть, хоча співакові подобалася втілена в ньому естетична непоступлива м'якість, який було до снаги увіковічити смерть у пісні. Але співакові все одно було трохи не по собі. Чи ви цього разу дали мені дозвіл на використання фольги так легко? Не така вже вона й дорога. Але ж, якщо ми постійно будемо вдаватися до використання... Вона використовується повсюдно у всесвіті. Так, це правда. Але раніше ми були значно стриманішими у використанні. Ти щось чув? Старший пробігся свідомістю співака, змусивши його здригнутися. Він швидко відчукав підслухані чутки, але вони не були великим гріхом. На борту націнини ця інформація вже стала набуттям усіх. Чутки стосувалися перебігу військових дій між материнським та окраїним світами. У минулому повідомлення про військову кампанію надходили регулярно, але потім їх транслювання припинилося. Це могло свідчити лише про одне – події розгортаються не надто добре, чи взагалі склалася кризова ситуація. Материнські та окраїні світи мирно співіснувати не можуть. Або вороги загинуть, або ж знищать нас. Якщо надії на перемогу не лишилося. Материнський світ вирішив перейти у двовимірний простір? запитав співак. Звісно, старший уже знав, що він хотів спитати. Старший не відповів мовчання не менш змістовне за відповідь. Якщо все дійсно так, то це величезне горе. Співак уявити собі не міг такого життя. Але на верхівці параміди цінностей знаходиться саме виживання. Воно вище за все, вирішуючи завдання з виживання. Всі тіла з низькою антропією у Всесвіті можуть вибрати лише менше з двох зол. Співак видалив ці думки зі свого органу пізнання. Йому не варто про це думати, бо інакше точно не уникнути проблем. Ліпше він спробує пригадати, на якому рядку пісні зупинився. Пригадувати довелося довго, але зрештою він продовжив із того самого місця. Посмагований прекрасними відмітками, він, здається, м'яким, мов мул на мілководді. Вона загорнеться в тканину часу, і запросить полетіти до краю існування. О, цей безтілесний політ! Очі наші бачитимуть привиди зірок, і ми здаватимемося їм примарами. Не припиняючи могикати, співак помістив двовимірну фольгу в щупик силового поля і безжурно вистрілив у напрямку зоряної системи щіпачів.